Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Ja'alan Allah Wa iyakum Minal mutaqin Amin Allahumma Amin Sahabat-sahabat KSNS Kecerdasan Spiritual Para nabi dan sahabat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segenap Pecinta, pengagum, pelestari. Warisan Nabi Muhammad s.a.w. Wa ala alihi wa sahbihi wa Calon-calon surga untuk akhwat. Calon-calon bidadari. Bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS. Kali ini kita akan mengisahkan seorang wanita yang mulia seorang dari ummahatul mukminin dari ibunya orang-orang beriman beliau adalah salah seorang dari istri nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi alih wa wasahbi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa azwajuhu ummahatuhum dan istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu bagi mereka maksudnya ibu bagi mereka adalah ibu bagi orang-orang yang beriman kali ini kita akan menerangkan tentang kisah sayyidati hafsah bintu umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu Ta'ala Anha Sahabat KSNS Kita kenal bahawa Umar Ibn Al-Khattab Adalah sahabat Nabi sallallahu SAW Yang sangat Dekat dengan Rasulullah Salawatullah Wa Alaihi Wa Ala Alaih Dan sangat Terkenal namanya dan beliau adalah salah seorang khalifah, khalifah yang kedua setelah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Rabiallahu Ta'ala Anhu. Sayyiduna Umar Ibn Al Khattab memiliki atau mendapatkan beberapa putra dan putri, di antara putrinya bernama Hafsah. Bernama siapa? Habsah, H ha F S Tak marbutah. Habsah, namanya adalah Habsah. Habsah bintu Umar ibn al Khattab radhiyallahu taala anha. Sabat ke SNS. Begitu Sayyidina Umar Masuk dalam agama Islam. Urutan yang keberapa? Masih ingat gak sahabat? Urutan yang keberapa Sayyidina Umar masuk Islam? Hah? Gak kedengeran? Kurang keras? Kekerasan? <laughs> Urutan ke-40? Ya, betul. Nah, itu salah yang lain. Urutan keberapa? Urutan ke-40. Sayyidina Umar Ibn Khattab masuk dalam agama Islam kemudian subhanallah istrinya ikut masuk Islam dan putra-putriya alhamdulillah ikut masuk Islam di antaranya adalah al-Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardaahuma banyak sekali dari Keluarga Sayyidina Umar yang menyatakan keislamannya setelah Sayyidina Umar masuk dalam agama Islam. Namun sahabat, kita mau lebih jauh nih mengenal sosok seorang wanita mulia yang bernama dengan Habsah. Kita minum dulu, habis minum kita berdiri. Giamun, ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya salam Asik ya. Eh? Minuman apa yang saya minum? Air putih. Oh, air putih. Khairus syarbi fid dunya wal akhirah al-ma'. Minuman terbaik dunia akhirat air putih. Sahabat KSNs. Sampai di mana tadi? Ya. Hafsah ini putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, sahabat KSNs. Jadi, ibunya siapa? Ibunya Hafsah bintu Umar adalah bernama Zainab bintu Mad'un. Namanya siapa? Zainab bintu Mad'un. Itu adalah ibu dari Hafsah. Sahabat Nabi juga. Karena istrinya Sayyidina Umar yang bernama Zainab ini menyatakan keislamannya di hadapan nabi kita sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sahbi jadi hafsa ini punya ayah sayidina umar punya ibu zainab bintu mad'un radhiyallahu taala anhum ajmain dilahirkan As-Sayyidah Siapa? As-Sayyidah Hafsah bint Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah dilahirkannya di Makkah al-Mukarramah. Pertanyaannya, tahun berapakah dilahirkan seorang Hafsah Bintu Umar ibn Khattab kita akan dengarkan lanjutan kisahnya, tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat KSNS, yang dimuliakan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, balastari warisan nabi muhammad sallallahu alaihi wa ala ali washabi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin sahabat ya salam asik sahabat ya salam gitu dong Sahabat, ya, ya salam. <laughs> kita buat meriah saja, biar di sini-sini doang kita syutingnya. Ya enggak? Sahabat ke SNS, kita akan lanjutkan tentang Habsah bintu Umar bin Khattab. Ibunya, namanya Zainab bintu Mad'un. Mad'un tulisannya, Mim, Zat, Ain, wa, nun, Madoun, dan Nama. Zainab bintu Madoun adalah ibu daripada Hafsah. Dilahirkan Hafsah bintu Umar ibn al Khattab radhiyallahu taala anha wa ardaha di Makkah al Mukarramah. Di mana? di Makkah, bukan Mekah. Enggak Mekah-mekah ada. hade. Mekah, Mekah, Adanya Makkah. Mekah-mekah itu Mekah. dari dari Mekah. Enggak ada. Adanya Makkah. Dilahirkan di Makkah Lima tahun sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wa sahbihi wasallam. Lima tahun Sebelum diutusnya Nabi kita Sallallahu alaihi wa Jadi Rasulullah kan diutus umur berapa? Maksudnya diangkat menjadi Nabi. Diangkat menjadi Rasul. Umur berapa? Umur berapa? Iya betul. 40 tahun. Anda mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Doa. Rabbana atina fid dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah. Wa kina azab an-nar. Wadzkin al Jannah al Abrar ya Aziz ya Gfar. Wa Sallallahu alaihi wa ala wasallam. Wa Alhamdulillahirobbil alamin. To, kuisnya ke SNS. Doa. <laughs> Mantap ya. Asik tak? Nah, kalau suruh pilih, mau follow sampai mau doa. Hah? dua duanya je? <laughs> kalau terlaluan, satu-satu dong. Sahabat ke SNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi. Sayyidati Habsoh itu lahirnya lima tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Kan diutusnya umur 40. Berarti beda umurnya Rasulullah dengan Sayyidati Habsoh berapa tahun? 35. Jadi Habsoh lahir di Mekah di saat usia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 35 tahun. Kan 5 tahun sebelum diutus Nabi menjadi Rasul. Nah, Kita lanjut. Itulah kelahiran daripada Sayyidati Habsa. Ya sahabat ke SNS. Kita akan lanjutkan mengenai kisah Sayyidati Habsah, radhiyallahu taala anha wa ardaha. Beliau sebelumnya sudah pernah menikah. Maksudnya sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, salawatullah wassalamu alaih walaihe, wa beliau pernah menikah. Menikah dengan seorang yang bernama Khunais, Khunais, Khonun Yaksin, Khunais bin Khudafah. Siapa? Khunais bin Khudafah. Nikah Sayyidati Habsa sama, Khunais bin Khudafah. Pada saat nikah dengan Khunais bin Khudafah, sama-sama muslim dengan muslimah. Jadi Khunais bin Khudafah salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad. radhiyallahu ta'ala anhu. Termasuk orang yang ikut hijrah. Jadi Habsa dengan Khunais ini, pasangan ini termasuk ikut hijrah ke Madinah. Dari Mekah menuju Madinah. Tahun ke-13. Dari kenabian Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, Termasuk orang yang ikut hijrah. Aa, ikut hijrah dan siapa namanya? Khunais bin Hudafah. radhiyallahu ta'ala anhu. Termasuk orang yang beriman. Kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk prajurit setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk prajurit setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau di Perang Badar ikut. Itu kalau sahabat kalau kita ditanya afdol sahabat kan Ur-Rashidin Baru yang 10 yang dijamin surga Baru kemudian apa? Ashabu Badrin Ashabu Badrin Orang-orang yang ikut dalam perang